Vi lyssnar på kanske det sista avsnittet av Jenny och vänner, innan vi går på någon slags semester. Gästerna i studion det känns som de perfekta sommaravslutningsgästerna som just high-fiverade jag andra. <laughs> <laughs> och nu så här. Jordgubbar. Så var santa. är det Michael Jackson man hör i det där? <laughs> ja, det är lite Michael Jackson. Shit, ingenting om det. Nej, men eller någon annan. <laughs> som, men, ja, men det tyckte jag var lite fint, älskade, att det var så fem års dödsdags. Äh, säger man jubileum? Det låter lite brutalt. Nej, blir, men... han, fem år sedan han död. Dödsdag. dödsdag. Ja. Ja. Idag. Nej, igår. Ja, igår. Igår. Just det. Vilken låt är? det? Känner du igen? Nej, det tycker jag tycker han låter lite så där. Alla låter vid något tillfälle. Han bara gör något skönt. Ja, man känner igen det liksom på ljuden på Ja sätt. Vad kan det vara? Jag vet det inte. Jag kanske kommer på det sen. Ami Bramme Si. Ja. Sitter ju jättegullig med en jordgubbe <laughs> nu pratar. Ja, ja. Alltså ni borde ju få någon slags pri som de bästa gästerna. Eftersom ni kommer i klass och jordgubbar hit. <laughs> Vilka jag. Hör och lär alla ni gäster. Mm. Uh, Cassandra uh, Matson, klatskov här också. Yes. Ni har så mäktiga namn i tiden. Eller <laughs> hur? Power. Vi <power laughs> har bara namn. adderat efternamn för att <laughs> det är ännu coolare. Jag har alltid hetat Aha, så. okej. Okay. Ja, du känner inte ens mig ja, men det, är liksom, det blir liksom lite såhär Regal mm. um, ja, det är faktiskt sant. Jag skulle också kunna tänka mig lägga på något ja, men gör det. Texter. Jag är så kort Ja precis, du har ju plats ja, precis. Mm. Uh, Gud vad mysigt att ni är här vi, vi känner ju varandra För att vi har liksom Lurkat runt i samma radiostudio På det stora gråa huset uh, ja. Ja. SR Och, um, Nej, du, du är fortfarande kvar du... ja. I bunkern Ja, jag, på jag var faktiskt precis där och sände radio om nätdroger. Uh -huh. ja, så ja, jag så är fortfarande kul där ska vi inte det. ha här. <laughs> ja. känns, det, känns det här som ett jobb för dig att komma och vara med i en podd då? man får göra riktiga radio? Nej, alltså det är ju så himla kul att få vara här och bara få så här sitta och, och som sagt äta lite så här jordgubbar och bara göra något helt annat. För när man jobbar... Så, liksom, många är så här: prämleda Du måste ju få betalt för att bara sitta och babbla Men det ja. är ju väldigt mycket det som du gör nu Jag ser ju där, du är fullt fokus Och jag känner att nu slappnar jag av Det är ju ja. faktiskt att vara Du får det <laughs> Och Kristian, du har gått vidare till ett annat ståthus ja. På Aftonbladet ja, Och gör någonting mycket coolare än radio Nämligen tv Precis <laughs> Så Nej. jag var vänster levlade upp ja. tio steg mm. Coolaste Nej. gänget Idag ska vi lyssna på vad ni gillar för musik mm. uh, Men som vanligt så varvar vi ju lite så Egna favoriter med gästernas Fausar uh, Vi börjar med låt som uh, Kanske en av veckans allra allra bästa Vet ni vem FK Twigse ja. mm. Hon är så himla himla cool ja. uh, Videon till den här är helt fantastisk också uh, Two weeks heter den You know I'd quench that himla mäktig. Ja. Och alltså. känns som att det skulle kunna bli någon slags hit. Hon, är, hon har varit ganska svår innan uh, med de förra låtarna. Uh, lite så här hip och uh, snårig liksom. Men ja. det, här, det här borde man väl kunna ja, det sig, som jag, är, jag har bara hört en låt med henne. Det är den här Water Me och Just den är det. ju väldigt avskalad. Mm. Jätte... Och ja, den går liksom lite, lite avvikande nästan. Väldigt, ja. Det är inte en radiolåt i alla Nej. fall. Nej. men här Nej. kan ja. bli något... Mm. Mm. Va, vad ni? Har ni sett den här videon? Nej. Jag har inte sett den. Hon, hon känner någon slags cleopatra stil och ser mm. jättemäktig och cool ut. Mm. Men det känns mm. som att hon är en sån artist som hela det visuella är så himla viktigt. Alltså hur det låter tillsammans med hur det ser ut för den där mm. Water videon är också helt mm. såhär, super special. Och jag har testat att lys lyssna bara på den låten och mm. då har jag inte varit lika amazed. Men när man ser så... Är man ju mer fast Helhetsupplevelsen mm, Verkligen Låten som ni har tagit med nu mm. Den har ju också en jättefin video Ja, mm. mm. mm. vi en En cykelvideo den. Ja, mm, sommarmådljus i sommar Och massa coola tjejer ja. Va, Går det liksom att få in mer bra grejer? Nej, Glass, Går det att misslyckas <laughs> Vem är vi ska lyssna på? Cherry, eller? Ja, ah, Cherry heter den? Mm. Låten heter Intro Och det är ett intro till en EP som hon ska släppa i sommar Vi lyssnar Säg mig, vad vill du veta om mig? Kommer alltid att berätta sanning? Fanns så mycket jag inte visste. Jag har lärt mig aldrig glömma dem som var där. Mitt och de håller mitt Tills vi kommer dit Vad som en händer Oh my Aldrig sett någon som nej här Fucka bitet Fuck bitet Bara folket säger hon Fett nej Vi har hela fucking gamet som lek Bak i tiden bakar högst Nu är det dags för att se Gör min egen grej Allt i varje äkta du ser Vi har inget stress Låt dem hata på min vän Alla kommer se. Parad kommer sen. Allt jag var i body, ekta du ser, vi har ingen stress låt dem hata på mig den. Parad kommer sen. Horey. Så fint. Ja nästa nästa pengarna kommer ännu. Ja vi väntar väntar. Sen, de kommer sen. Beskriv bara som ni gillar med den här låten. Alltså, ja, tala jag talar du skickar den här till mig är det typ en och en halv vecka sen. Hon skulle ha gäst hos Ammi på radion och lyssna på det här och jag satt hela förmiddagen jag kunde inte ens jobba. Jag satt bara så här och och det var jobbigt för det på Youtube så då måste man klicka det går inte att bara trycka på så här kör igen. Så jag satt där bara och mumlade och blev alltså jag tror jag blev först och främst så jävla tacksam över att det var sån här liksom klassiska soul-R&B, fast på svenska. Det har ju typ inte hänt sen Fre, Nej, och jag måste... Ja, verkligen. Sen eller fré, det säger hon själv också. Men, mm. men också att så här, det har kommit så mycket svensk R&B och den som inte ser mig just nu ser inte att jag gör så här med fina. Vad heter det här? Falsktecken. Alltså, <laughs> <Citation>. Falsk <laughs> eh, nej, men det har kommit väldigt, Alltså Folk skriker ju efter svensk R&B och så kommer någonting och folk bara, mm, ja, svensk R&B. Och man bara, mm, nej, det där var absolut inte R&B. Alltså, förlåt. Vad men, är det som du har tyckt är, är fake? Ehm. Alltså, Alltså det är massa musik, som, och med det är inte sagt att det inte är, inte är bra. Men jag tycker inte att det är riktigt RB. Mm. Till exempel så här 1987, eh, en artist som kom, och då sa alla så här, Äntligen svensk RB. Och jag personligen tycker att det är så här nice, men det är liksom någon sorts pop grej mm. Mm. Eh, Inte så RB. Det är bara ett exempel. Jag vet inte vad mer man kallar sig svensk RB. Alltså på radion spelar vi en hel del liksom svensk pop-typ. Mm. Mm. Eh, ansiktet är ett annat exempel på något som kallades svensk RB. Ah. Och jag tycker om flera deras låtar, men jag vet inte riktigt vad det är som är. Jag, och jag blir så här: Du vet, jag börjar fråga man själv bara, Jag vet inte vad RB är, men jag vet visst vad RB är. <laughs> För RB är typ brandy och, och det är det här. Och det är typ sherry. Mm. Ah. Ja, så att då blir man så här: Yes. Ah. Plus att jag tycker produktionen är så god, och det är de som står bakom det, här som heter, en kille som heter Leslie och Amer, och de kommer att komma med ännu mer så här grym musik, svensk musik som bara ska mycket känsla. Det är ju någonting i det här liksom svepande och lite ja. släppiga mm. och ja perfekta, lata sommar. Verkligen, liksom, och videon är verkligen perfekt till den här låten. Mm. Ja, väldigt skönt att ni... Det är synd att den är så himla kort, så att man måste trycka ja, på repeat. Det är en provocerande att den är så kort. <laughs> Men jag är ganska glad att ni tog med, att ni har tagit mig i låtar, för ja. typ alla våra låtar är så här sju minuter. Vi ska, ska lyssna på någonting som, som också är ganska så här långt. Så det är långt som fan. Yes. <laughs> det är också det är somrigt, fast på ett annat sätt. Mm. Uh, den här snubben kallar sig för Sun Angels det har man ju också att det, det mm. ju finns ju någon slags sommarlängtan i det mm. uh, jag, vet inte, jag är sugen på att veta vad ni får för associationer till det här uh, ja, väldigt fint den har skvalpat ett tag på internet men gud, är det olje, oljefat jag hör jag vet inte om det är oljefat men uh, någonting tjusigt i alla fall uh -huh. <laughs> Sun Angels Ah, men jag kan Sandra, berätta nu vad det var ni tänkte. Nej, vi hade vi hade skojade ju innan om att du, du och Peter har eh, ett band. producent ja. Peter. Och då tänkte vi att det är du som sjunger i den här låten. Den här extremt höga äh, tonerna Det låter mot ja. barn. Mm. Ja, och samtidigt det det så är det Peter on the keys. Och på oljefatet. I wish. Eller? Eller? Eller? Ja, men ni, ni fick någon slags liksom, summerburst-vibe, ja. eller? vi började liksom... Brutal summerburst-vibe. Vi, vi var med. Men mm. <laughs> <We laughs> Nej, fan, va? <laughs> <laughs> ja, nej men alltså, jag vet inte. Det, eh, alltså, det här, det här... Jag vet inte. Vem. Cassandra satt ju och frågade om man får dissa musiken. Ja. Men jag vill, jag vill inte dissa för att det kan vara rätt nice. Alltså, jag ja. blev glad. Det kom ändå känslor av glädje i den här kroppen. Men samtidigt så... Jag, jag skulle personligen kanske inte sätta på den här så här hemma Jo, det här Auto tror jag är skidbrutal. Ja, Auto, det är två 2,5 min minuter på. Oj, <laughs> snart kommer ett drop. Nej, men det är ju så, det är ju väldigt så tra transinspirerat ja. uh, mm. uh, mm. och uh, ja, den har du den Angels uh, släpper en EP nu med, ja. med tre låtar och det är en av dem är också så, så väldigt som en så hyllning till brittiska dansmusiksenen mm. uh, och ja, uh, nej men det är det är ju, det, är ju, det är ju speciellt. Men jag jag ser liksom att det är helt väldigt annat här i låten. Uh, ska vi skriva till det? Ja, väl snart. Ja, oh, där kom den igen. <skratt> nu är ni liksom house här. Men det oh. är det här ljudet. Det bra? <skratt> ja, men det här känns... Alltså, gud, det här är verkligen inte min... Jag kan inte den här genren. Nej. Så jag kanske bara säger helt dumma saker. Men vi båda Nej, bara. Gud. Swedish house-mafia, typ, i kör. När vi hörde just... Och annars är det här pianot, Det är något helt annat. Ja, men, men jag tror också att det, kan ju, det finns jättemycket likheter i musiken. Men eh, om man... Vet, eller så här... Jag att man vissa artister liksom mm. har man lite så här lite ungefär in, typ mm. Swedish <laughs> Mafia ja. men är det någon annan som man liksom tycker är sympatisk som gör musiken så blir musiken någonting annat ja. typ. mm. äh, det är så och, sant så, ja. Nej, men jag, jag tycker när man ska kolla upp mm. San Angels mm. Mm. det är en massa fina så här, lite gospel liksom danscyklåtar okay, det är ju typ Mm. Uh, ni har tagit med en, uh, en kille som vi har försökt chatta i till podden i hela våren. Men han var, nej, jag måste jobba på min, min låten till klagen mm. som jag har tänkt spela. Alltså, <laughs> och nu, und men nu undrar jag om det är den här låten som ni har tagit med. Som det kanske ah, Christian. Är, ja. Men Jag skulle vilja säga en sak faktiskt. Att på det här, för han är ju verkligen så här. Alltså, han, när han började digga Christian Dina Marka som vi pratade om, mm. då körde han ju trans. Mm. Och yes. han är ju han är jätteinspirerad av trans. Och vilket så här, han kan jag acceptera det. Och då blir det ändå så här, Word, Word, Förstår du? Ja. Och det är ju för att ni känner honom. Och tycker han <gåll> är härlig <Halle. laughs> kanske. Och för att han gör bra låtar. Ja, den här är tung. <skratt> I feel so true, that's here for my heart I feel cool. so true, that's here for my heart Like it for my En typisk Kristian Lina Marka-låt? Yeah. Ja, jag tycker det. Eller så här, jag satt och tänkte på det nu så här Åh, det här känns så Kristian. jag är så dålig på att uttrycka alltså, så här, vad är det egentligen som gör det alltså, Kristian? Det som jag tycker är väldigt kristian med den här låten är ju liksom det här det där ljudet som är så här och eh, han gör liksom ofta så här, Vissa ljud som jag typ stör mig på Alltså att jag blir så här, Gud, den första gången man lyssnar är man så här Åh oh, gud, va, va, varför måste han alltid störa mig typ. mm. Och sen så bara, lyssnar man igen Och igen och sen så börjar man älska det där konstiga ja. Med låten Alltså du vet som första gången man hörde Sina Bozis Younger Man bara, mm. va, äh, vad håller hon på? Vad är det för sjukrefering? Liksom. Ja. Och sen blir man helt besatt av det där Det där tycker jag Kristen är väldigt bra på Har han inte också alltid typ upphitchade röster? Eller? Och jo, låter. och så älskar den här dum, ah. dum. Dum. Dum. Dum. jag ah. ah, ah. Jag får så fet sommarkänsla, vilket det är omöjligt att få just nu när jag har så här dåligt väder. Men just den här låten, så vill jag säga, jag vill typ bara, bara kyssa Sjuk typ Open Air Fest och hungla. Wow, Du har aldrig gjort det. Jag <vill> har <laughs> <laughs> <Kommer> aldrig jag har glömt att jag har glömt att jag jag jag jag Oh, jag har berättat lite mer om ditt rave, ditt rave. Men vänta, kan inte jag få berätta om mitt rave? Jo, kör. Sure. Alltså det här kommer aldrig hända heller, men jag har bara kommit på en sak för att jag är en så himla så fantasifull person. Mm. Att varför finns det inte? Oh, kanske finns, men jag bryr mig inte. Jag tror inte att det finns. Eller? Ja, okay. Ett rave som heter rave revolution. Ja, jo, det känns som kanske att någon har använt det. Någon Va? Någon, eller? Nej, det är nytt, Jenny. <laughs> <laughs> men okay. är du sugen på... Vi kan ju morea upp det med min plan om en open air fest, Och så ja. kör vi mm. okay, revolution. Nej ska vi vara? Tid och plats. Men typ uh, ja, eller man, man brukar väl inte säga plats. Man måste typ hemligt. droppa det i sinosken. I, ja, skog. i, <laughs> I skogen. Ja, en skog. <laughs> <laughs> men Christian i Namarka i alla fall eh ett produkt som uh, fortfarande bubblar mm. och som man bara tänker att snart kommer han står jag breakthrough i världen. Ah. Um, och det finns ju en hel del superaskrymma svenska producenter just nu. Det här är en kille som vi um, hade spela skivor i måndags på Revenue Label Night på mm -hmm. trädgården. Uh, och det var... Bara bra musik liksom, i flera timmar Och så snackar jag med en av killarna som har den här Laban re Revenue och de bara ah, Du har, har bara hört hans låta nu wow. Under den här kvällen Och då blev jag lite impad ja, jag Och nu har vi fått ett super exklusiv oh. Smakprov från hans nya EP Emerald Pools Vad ni för känsla? Alltså ni jag, jag gillar tanken av <coughs> att så här, se framför mig hur det såg ut när han satt och gjorde den här. Mm. Alltså, jag tänker att det måste vara så värsta gött liv att sitta och bara... så. här. Det är som att han typ hänger med de här ljuden. Så, här. så kommer den här lite tillbaka och sen säger så, så här mellow och sen så bara... Fortsätter han här. Mm. Jag tycker att det låter väldigt, som en så skön värld han verkar leva i. typ. Ja, den här epen är, känns äh, cool. och det ska tydligen komma mer grejer i lite olika stilar äh, såhär från verkar ha jättemycket material Vattenrum heter den här duden. Vattenrum? Eller, äh, ja mm. och, Udda namn Verkligen, jag vill verkligen veta mer eller så här, ja. varför då? Ja, men det är, men det det är ju, det ju skönt, det är skönt med någon som har lyckats komma på ett, mm. ett namn som in, inte låter som någonting annat. Ja, ja, eller hur? Och också att så här, det känns som att han, jag, alltså jag älskar musik när man känner att man kommer in i någons värld, verkligen, så. Här, är jättespecial och han har ett jättespecial namn och det är typ som att han, han kanske sitter hemma i typ, det är som att han har så massa akvarium akvarier hemma och så, bara de med fiskar och sånt där mm. jättespecial person mm. så so nice mm. uh, en annan speciell person ska vi lyssna på nu ja. för timma det? Min stora syster ja äh, det? Ja, det är sant ja. Ja. bara, ja men det är min stora syster eh, Men det är inte därför vi ska spela hennes musik Aha, eh. <laughs> ja, vi, alltså, Fatima är ju helt fantastisk sångerska är typ på riktigt En av de bästa som finns just nu Och hon har gjort en cover på Kanske en av eh, liksom 90-talets Bästa R&B kärlekslåtar Ray. hon släppte ett album som heter Yellow Memories bara för någon månad sedan och vi var så här, ska vi spela men sen så gjorde hon den här kameran bara the other day och det var liksom så mycket minnen som mm. kom tillbaka så tänkte vi att vi ska så unna alla att få lyssna lite All SWV-klassiken, Rain. Mm. Mm. Mm. Så fin. Mm. Mm. Vad, vad finns det mer för sån här musik från förr som ni gillar och liksom fortfarande lyssnar på? Cassandra, jag vet att du, du, uh. du, du, du hade plockat fram en klassiker idag på oh, väg hit till, ja. till kontoret. På, på vägen hit, ja. ja jag gick och, och strosade här på gatorna och mm. lyssnade på Destiny Childs första skiva. Mm. Nej, andra skiva var det. The Bittling Writings on the Wall. Ja. Och då började jag med... <laughs> Outro-låten när hon sjunger Amazing Grace Men kul så att... dramatiskt ja, men vet du varför? <laughs> För Jag lyssnade på Fatimas album Där uh -huh. hon har den här Sun Solar uh, just det. Där hon bara a cappella Sjunger trestämigt, fyrstämigt ibland uh -huh. Och den, är, den påminner mig Alltså den är så fantastisk mm. Man måste lyssna på hennes album Men den påminner mig om den här Outro-låten mm -hmm. mm -hmm. Och sen så gick jag, men Destiny Child Absolut, den, mm. den kom ju i slutet av 90-talet också Ja uh, men också så här, Mary J. Blige, typ den här jag kommer aldrig att vad den heter. You are everything. Vad heter det? And everything's in you. Ingen kommer någonsin kunnat. Allt Mary J Blige, i alla fall <laughs> eh, Och så sådana musik musik som man bara kommer aldrig bli dålig. Men mycket amerikansk, det mycket. Ja, Joely, Casey, and Jojo. Det okay. kommer aldrig att oh, ja. Förbi. Har ni några så här kopplingar till brittisk musik framför? Eh. Nej tror jag inte. Nej. Nej, jag bara började tänka på The Streets och det var typ innan för. Ja, men det är det ju. Jo, typ. nu är det det. Och han var ju en sån som gärna grävde bakåt i så här brittiska mm. klubbscenen. Det är liksom en annan grej nu. Han uh. är backen en Jamie XX. Uh. från XX. Han, han har också liksom så botaniserat bakåt och så här hyllar brittiska klubbscenen. Och här kommer de här oljefatten igen. Ja. Älskar dem, ja, ja, älskar honom också. Det uh. så sommar. All under one roof raving heter det Revolution. Revolution. Hey. <laughs> You know, we do it what we like. You know, we do it what we like. You know. Vad får ni för känsla? Skräckfilm. Skräckfilm. Mm, jag är lurade just nu. <laughs> <Stop> <laughs> Nej, men med det. Ja, för att, är det rösterna som låter lite långt? på de Nej, det var inte rösterna utan det var med så här: Det var så mycket ljud. Det känns som att man typ igen är igen i någon annan människas värld. Mm. Och så känns det som att så här, det här ljudet som är så. här knarrigt som är så här Visst, läskigt typ. det känns som att här, en knarrande dörr som är jätteobaglig där bakvar så här, det var ett tag lät som att någon gick med så ett par klackskor, typ en stackars tjej som är så här, du vet, så hoppar någon fram och, och så det var kör. något som kraschade, typ glas eller något ja. i mitten, men det var när jag hade tagit av mig lurarna för så det här rave vill ni inte Nej. gå på? Nej, okej okay. Jag tycker den var väldigt fin. Jag tyckte den var fin. Alltså det, mm. det här var inte någon sån där negativ grej utan jag blev bara väldigt alltså jag har fått höra om det här vad heter det fenomenet så här, man typ är i en så här, alltså som en radiogrej mm. att man är i så här eh, typ, man får uppleva så här en hel liksom värld i lurarna så får man gå runt i någon så här radioteater mode mm. whatever. Okay. Och här känns det som att man så här går in i en Okej, vänta, alla bara är hon här. <skratt> <skratt> yes I am. <skratt> Nej, det. är inte gubbrullar. Ja, glas. det, det är väldigt bra betyg. Ah, det det är gillar, man är ju producenter som du kan skapa vasta ah. liksom, nya dimensionen. Uh, vi kommer fram till era sista låt. det blir, det, blir, det blir ännu mer så här, mellow uh, R&B. Åh oh, wow, ja ja ja. Varför släppte inte typ bi för igår? Vad heter Till I've an die? Ja? Ah. Varför har ni valt den? För att jag är besatt av henne För vi älskar love and die I'm mm. ready for more I'm ready for Hold your position Load up ammunition I won't fail this mission Cause baby how I'm yours Samt referens där mitt i... älskar det. Many, det, det men, many, many, many, many, many, many upon me. Jag önskar det. Lord, no more, <laughs> it, <laughs> <laughs> hur många tror som vill... Uh jag ska livet ur Jenny Icon men hon har ju haft jättemånga. väldigt mycket dramatiska kärleksrelationer ja, jag förstått, så att när jag har tagit ja. men jag intervju. tror att det är jätte som vill det alltså så här, också för att man älskar henne så mycket man vill bara kläsa sönterande så alltså, jag älskar, jag älskar såna här musik som är så här, ride or die kärleks ja. för för jag bara så här, tycker att jag kan identifiera lite mig med det du vet så här: allt är inget ja mm. För att man orkar, alltså du vet allt det där mellantinget är tråkigt. Jag älskar att hennes musik är så. Mm. Och att hon är så här: I Made You, To Kill typ. bara Du Som Mobbad. Vad, <laughs> finns det, vad finns det mer för sån musik? Beyoncé har mycket såna mm. låtar mm. som, så som jag Rihanna också. dör. Ja, mm. Rihanna gör också sån musik. Det är nice. Mm. Bra. Alltså, sjukt bra valt idag tycker jag. Tack. Eh, bra gäster. Ja, vi MVG? Ni får på mvg plus. Bra. Du får också uh, mvg Jenny. Tack. MBG plus. Kom Puss. tillbaka, kom tillbaka. Kom tillbaka vi i Sverige tillbaka. Vi, vi tar ju kanske lite semester nu, mm. uh, men man kan lyssna på massa låtlistor och sånt på Jenny Owens blogg på audio.net såklart. Uh, missa inte att kolla in Jon Lax uh, gymma rey intervju också mm. på sajten. Work. Mycket bra. Vad ska ni göra i sommar? Vad west? Det? Och at West och vara DJ Fudge och Candy 2000. Alltså bra namn. Var det en rum sen i vägen. Ja. <laughs> ja, <Yeah. laughs> yeah. uh, men vi ses väl på backstageområdet på. Ja. I vi ses på Revolution. Evolution <laughs> <laughs> Mania med så krång.